Aste, da ahate tipiak zitu kain gehiago. da, elobazatena emekie emekie gustuko da. Eldu da, egun apilain undagian gehiago ez du ahateko Gero, e, behar da, e, erten duten az, lauazte eon hutxik. Gero, berriz behar da hasi ahate bana baina ahate tipiak erra behar da behar dai iru hilabete undi diten. Berriz emaiten da, beste, amosteon galkatzeko. heldu da, Maiatzain lehenetik eta uriain lehen artean ez du ahate gukain. Eta, beaz, e, zik badituzi langileak, nola pasatuko da horien zat, zer ondurio izanen da? Ba, zer ondurio izan den, e, bon, ez da ahateik, ez da lanik. Ala, ba du, oitabostukte antopriza idemuntatia dula, Gauza izi da, gotako, ertia langileak. Xomaja beha ozioan, lana bazen, eta izi harrikeria da. Beharba izan gira amost, beharba gehiago, xomaja joan dinak. Langa bezian ez hariko dituzi beraz, noizetigu iti. Ebe, ahate finitzen da, don erantemezela maiatzaen lehenian, maiatzaen lehenitik eta urri artean ez talan egizaino. Bat ere? Haiz ez, ez ez, bo mahasinak uh, idikutu, baina ahate freskoik ez da izain. Ba, Ta erra mehar da, dila uh, urteko uh, bosti labeteik undienak. E, elu da gure sifdaferrain, uh, erdia egiten da bosti labete hoitan. Beraz, galtze handia eta gero urteundariko pestak ere beharko beitira prestatu. Jorien eta behiz uh, ukanen duzi iaiko E, bai, prestatu, horai hasten gira prestatzen, urteundarain. Baina, da, fresko egizta izan, kontserbiak uh, ukainduia aski, uh, problema hundia da ez takiu uh, puska galdirira. Eta eman dezagon, ahate tipiak, gero, behiz, sarra beharko dituzila, horik hatxemanen dituzi eh, erosteko. Haba, gure uh, ATT-tipi fornitzaleak uh, egunotan bat bana duzte bana hiltzen dute iltzen Eldu da, uh, beren planinan, bere partituko dila, uh, gero, biztanda, haure izaiten aldira problemak, tenek nahi kotuzte ATT-tipiak, e, fornitzenoa bada aniz kestione uh, erropostu egabe. Ez duziz egurtzamenik, beraz. Nundik duzizik, uh, Ate-Tipiak, ego mendebala, e, akitania eskualde untaik, nundik? Bai, bai, uh, eta hemen Pirine Atlantik, eta pauek ondotik ukaiten du. Uai jarte forditzen dauzkizuterek, ez dute jeio kanen? Ez, ez, bat duzte, ahateak, ahate emiak eta antuzte, arrutsak egiten dute eta arrutsak hausten dute. Eta nola fordituko auskizite, beraz, gero? Be, gero, bon, ukaiten dutela, noize... Eta delako bidzan ittego hori fini den hasiko dira beriz AATTien uh, egiten. Uh, bueno, memenan estakiu hori da uh, lau haste bitzan nitegi zain di, hala zortzi bon gonamendik galdedina du zortzi uh, egokeria da eokkeria da. Guk uh, Erten nimenzala ATTpiak ez dira heldu. Heu da uh, eain dela bostilabete gutxikoko. Okay? Ego kerea dira. Ministeritzak egiten du ere laguntzak emanen dauzkiziula eta bauzi berrik? Ez du fitxi berrik, galdeiten da eskonezker fitxik, ez da posibletenak laguntzak e, izaitia. Bon, e, uste dut bereke, ez zutela uste holako makurain egitea, bon, bada eleba ja, giro badira transporterak, badira gubuzela jendiak xomaja joa indienak, o, horik ez dut uste karkulat zuzten, e, makurrai zigarria izain da. Ne urtia duzizik, sosian, e, e, somat, galduko duzien, eh? Sibdaferrain e, e, erdia egitenu bosti labetez. Eldu da hori e, galduko tula, eldu da janik sibdaferrain e, erdia galtzenula, izi harrikeria da. Uh -huh. Ezta posible urteundarian hori entenena atzamaitia. Da nik e, tutuzte, e, mehen goren amendiak, e, emain dila e, laguntza osoa, e, nik uste dut egun tenek lumak galduko tula.